asken biasteak pasatu dugu lenik epataldea eh, talde berria osatzen, eh, irakasleak elkartzen, saio desberdinak banatzen, alegia eskola eskola bateratzen joango den erabakitzen, bertxo eskolak ere elkarrekin banatzen, bertxo ekoletako izen emaitea bideratzen eta era berean ba, elkarrekin eh, formakuntza saio batzuk ere antolatzen ditugu ta aurten garrantzia beresia eman nahi diogu hildo horri eta gaurra rapatu gehituzu ba simulazio desberdin batzuk egiten eh, Gela negin dezakegunarena, eta mm. bai, hortan gabiltza, elkarrekin partekatuta, eta taldea osatu gurean ere. Beti izan dugu asmoa ludikotasunetik zabaltzekoa bertsolaritza eta gaurregunean gaur ematenari garen pausua beretziki da hauzko e, tasunera batekora. E, al, albalitze paperak baztertu, estiloak izkutatu eta eta miari lekua emateko gehiago.